І нічого не мав собі сам. Усе було до рук у корінного атамана, що за те й мав собі, звичайно, прізвище «батько». У його були гроші, одежа, уся харчі, паливо навіть. Йому давали гроші до схову. Зачасту корінні мали проміж себе супереччя, то у такому припадці діло доходило зараз до бійки. Козаки вировнювались на Майдан та доти тусувалися кулаками, поки нарешті, переваживши, брали гору, то тоді захожувались бенкетувати грече. «Е, так отака то була. Славутися, січ бати». З темним лугом батьком, маючи в собі стільки сквапливих принадів для поробоцтва. Стапи Андрій з усього палу поробочого кинулись у це бурхливе море розлоги, забуваючи в ту миті батьківській куріні, школу і усе, що до того часу вадило їх і віддалися новому життю. Їх усе на січі залучало. На Січі палувала вільна воля, орудай законна справа, були прості, непотльовані, але ж тая справа законна, Січова, здавалась їм лютою до такої свободної республіки, як Січ. Якщо козак попався у злодійстві, хоч би то аби як дурницю хапнув, то це вже вважалось за посором всьому товариству. Його як оганенного чоловіка прив'язали до слопа, а біля клали кій і ставили переріз горілки та решето калачів. Жаден прохожий повз його випивав Михайлик горівки, повинен був дати ляща лящакиєм, та отак, поки шкодики й дуба не дасть. У кого не було чим віддати боргу, того припинали ланцюгом до гармати де він величався, поки хто з товариства не зважилось його визволити, віддавши бор за його. Але більш усього вразила Андрія страшна страта, що, звичайно, поклалася за забійство. Тута на його очі викопали яму, спустили живцем у ню душогубця, а поверх його поставили труну з забитим та й закопали обох – Напослі ще довго привиджувався Андрію страшний той звичай, стратні, та живцем закопаний чоловік із страшною труною. Не забарились обидва бульбенки залучати доброї слави у січового товариства. Почасто совокупно, з деякими товаришами свого коріння, а іноді з усім курінем та й з побічними куріннями, виряжались вони у степ на полювання по птицю, якось тись було там. Часами на дикі свині, кози, або ж ходили на заброди, на озера, річки й потіки, приділені по жебраку, на кожен курінь закидали сітки та й неводи, тягли дорогі тоні та харч своєму куріневі. Хоч тут-ки йде було такої речі, на котрій спитає себе козак, але вони дали вже собі узнаки проміж нишими молодиками, як завзяті ручень щасні на все». Добрий без обмилу стріляли на влуч. Проти волн Дніпра перепливали, а це такий вчинок, що за його новітнього приймали й до товариства січового. Але Тарас іншу працю йм лагодив. Дух його не терпів такого гулячого життя. Йому бажалося справжнього діла. Він виважував, що якби його справити тисячове товариство на щире лицарський вчинок, де можна б як слід розійтись лицарів, врешті приходить якогось дня до кошового та й каже просту таку річ. А що, батько кошовий? Час бацію погуляти запорожцям? Нема де, одказав кошовий, вийнявши з рота люльку бурульку. Та чвирикнувши остронь. «Як то нема де?» – спитав Бульба. «Можна піти у Туреччину або до Татарви?» «Не можна ні туди, ні сюди, – одрік Кошовий, узявши лягурну, знов сука в зуби. «То що, бо се ти кажеш, не можна?» «А як це воно так? Не можна?» «А ось ба як, ми в злагоді з султаном». Триваємо.